Lotti egy gyöngyökkel kivart papucsot vágott a szobalány fejéhez, aztán leült reggelizni. A szobalány, ahogy általában a fejéhez vágott holmikkal tenni szokta, a papucsokat elhelyezte a gardropszekli legalsó polca alatt, majd lemérte a fürdővizet, hogy megfelele az előírt 28 foknak. Sándor ez alatt a szalomban ült, és minden meggyőződés nélkül nézegette egymás után a képeslapokat, majd beszólt a másik szobába. – Lotti! – Mondtam, hogy azonnal jövök, csak reggelizem. Megfürdöm, ruhát próbálok és felöltözöm. Ez a bíztatás nem nyugtatta meg a várakozót, de mert a papucs dobálásban Lotti oly demokrata volt, hogy nem tett különbséget báró és szobalány között, Sándor jobbnak látta várakozni. És mivel a türelem rózsát teremt, nem egészen másfél óra múlva megjelent Lotti rózsákkal hímzett kimonójában, előkelően, mint valami díszpáva, és kezét az összes reggeli krémek illatával csókra nyújtotta. Sándor a végén kezdte el a mondani valóját. Dolgozni fogok, Lotti. hé, hogy maga, milyen vicceket talál ki néha? Hallgasson meg, drágám, nem akarok hosszú meséket elmondani, tehát sűrgönyhéj Szüleim tönkrementek, Vagyonom 800 frank. Adjon nekem egy év időt, és én újra visszaszerzem azt, ami elveszett, és eljövök magáért. Nem értem, hogy mit kér. Ne töltse be a helyemet egy évig. Úgy tudom, hogy a kereskedők az ilyesmit opciónak nevezik. Maradjon hozzám hű. Az opcióba még belemennék, de a hűséggel nagyon megköti a kezemet. Higgy el, én szeretem magát, Sándor de a vásárláshoz nem csak szeretet, hanem tőke is kellene. Miután Lotti belátta, hogy kísérletei a sírást illetőleg sikertelenek, sóhajt hallatott és lehajtotta a fejét, miáltal hasonlatossá vált egy zlúvűból közismert mitológiai festményhez. Sándor elment, és maga sem tudta miért, határozottá vel benne az a meggyőződés, hogy Lotti eddig már sokszor megcsalta. Mindenfelé rikkadcsók kiabálták az utcán. Bestiális kegyetlenséggel megöltek és kiraboltak Bian körben egy özvegyasszonyt. Elhatározta, hogy vakon belerohan a sorsába. Elutazik valahová, mindegy, hogy hová, csak el Párizsból, csak nem Magyarországra. És ha éhen hal, ha elzűlik, csak a megérdemelt végzetéri utol. És már olcsó cigarettát vett, és már álva reggelizett egy biztróban. És már el is kezdte nagy buzgalommal a szegény emberek életét. Azzal a túlbuzgó kezdeti energiával, ami a határozatlan egyéniségű, képzelődő embereket annyira jellemzi. Tehát elpárisból. Vette egy újságot, és kiment a legközelebbi pályaudvarra. A pénztáros nem mélységesen meglepődött, mikor így szólt be az ablakon. Kérek 120 frankért egy jegyet. Hová? Mindegy. A jegyre rá volt írva. Leon Pers. Még nem szokta meg az erős cigarettát, és szédült a feje. Azután kibontotta az újságot, és megpróbálta figyelemmel kísérni a Biancherti dráma egyes részleteit. Egy féltékeny motorszerelő, aki az anyósát okolta a családi tragédiáért, éjjel rárontott az öregasszonyra. Több fejsze megölte, és elvitte magával az anyós ötezer frank készpénzét. Középtermetű, haja dióbarna, ovális arcú, utoljára bőrkabátban látták. Emberek szálltak be, aztán fütyültek, és ahogy a lassú indulásban elosont mellette Párizs, érezte, hogy közeledik feléje egy zavaros, ismeretlen szürke gomolyag, amiről ilyet bizonyossággal sejtette, hogy az élet.